Harri batez, bi xori egiten den bezala integrazio bat zordearen txusten guz lasterketa bat endute dute latxaldian lahzabalen gaindi, baina ezta lasterketa agunta einaute losigi maneser dozintzietxart kolegioko erakaslea. Lasterkaldi baten antolatzeko sedea bazen, dola zomaide moratika, eta gero, ideia izan da, hitekotan hori lotzea zentzu bat, gauza baikor batekin, eta beraz, koez, integrazio batzordearen alde egin. Bai, alde batetik aipatzeko gaia aipatzeko inklusioaren gaia, sensibilizatzeko jendea taula eta bestaletik ere sosa biltzeko. Sosa biltzeko, zerren ikasle bakotsak behar ditu bost spontzo bere ingurian eta bakotsari euro bat dirulaguntza galdegin laketatarren kudeantza lauga gain izan da gelako kanpoko orenetan egin behar zutena eta berehala proiektuarekin bat egin dute. Probusatu dugularik lauga geneko hortan eh, parte hartzea, hainitz hainitz ikaslek uh, zara baietza eman dute, beraz, uh, bildugira zo izomaginen uh, ogei, oita bost edo ikasle, eta hainbeste bat ziren, inditu gu iru lau talde, hartu du uh, lan desberdin bat, eta oh, biziki-biziki mm. motivatuak uh, izan dira, eta lan lan ondia indute ikaslek. Mm. Hiru lan talde, talde bat proiektua presentatzen ibili dena ikasgela desberdinetan, beste bat prentsa abisatzea ibili dena, eta azkena Euskarri egiten, afisa bezala adibidez. Adi hortan, ez da baitez bada erresa telefonartzea eta esplikatzea enpresalari bati zer den integrazio batzordea eta dirua galde egitea. Bainan egindute. Hor, laugarneko gela, gela batean, uh, la, batek egiten zuen, bide urbileko enpresa batek eman zuela sosainit, zutakit, euro ja. batek, beste un euro, eta bon, hala, ze ari ari ari ari ari ari ari ari ari da, investe mm. soz emaitean, nimen bat ere espero, gomu gu joiten ginen euro baten seka, hey. behar azkenean integrazio batzordea izanik behar da jende batzuek aukera parada baliatu dutela zinez laguntzeko integrazio batzordea beraz biziki biziki bai korra izan da Ostiralian beraz, bakantzak aintzin lasterkaldia izanen da lachzabalen gaindi, bizkarrikoen gainean agertuko dira enpresa sustengatzaileak lasterkalditik landa, bildu diru sama eskainiko dakote integrazio batzordeari. Ostiralian uh, integrazio batzordeko burasoak uh, gomitatuak dira, ikusiko dugu heldu direnez, eta gero ba sosguzia kondatuta, ikusiko dugu nola, nola emanea ofizialki deitzen ditugun, edo Hiten dugun olen sumiki ikusiko.